Tak já bych vás tady chtěl krátce přivítat. Při tady jako vlastně v základní příležitosti po nějakých odmlce, kdy Vante A vlastně bych tady chtěl přivítat teda tady ctěného Vante Tomáše Damanýpu. Asi v dnešní době, jak všichni víte, u nás jako Nejpokročilejšího <laughs> nového učitele. A, o, řekl bych vám stručně, o co dneska bude. O, dnešní přednáška se jmenuje Vstání víry v, Mahaján, v Mahajánu, takže to bude asi, uvidíme, jak se k tomu máte dostat, jak mu vystala víra v Mahajánu a jak má vyvstat nám. A to je dneska v rámci toho osobního setkání. Pak bude následovat série online přednášek přes Zoom. První je příští úterý 18.6., pak 25.6., 2.7. a tak dále, až do 13. srpna, kdy potom Panteus odjíždí na cesty do Indie, a Nepálu a tomu podobně. Vždycky to bude od 7 hodin do půl 9. A pak úplně v závěru roku, což znamená ta v závěru Říct, to necháme otevřené ještě, protože já nevím. Vznikne možná na, se, na sněhově nějaké osobní setkání a učení, ale je pravda, že je to za dlouho, tak uvidíme, kudy cesty osudu nás povedou. Tak kudy ten karmavý trh chovane. Takže já bych taky chtěl ještě jednou, říce pozdě, jsme fakt hrozně rádi, že se tady zase takhle setkáváme. A jo, už Zdravotr, zdám ten mikrofon a budu se taky posadit. Dobrý den, prijově spolek a je mi potěšením, že můžu mluvit o tom, co hopla. Co nám asi všem leží na srdci, protože jsme se zde setkali. Je nás málo, ale některé, některé z vás jsou mě známé osobnosti, s kterými jsem se stýkal už léta. Budu učit to vystání víry v Mahajánu, což je vlastně kniha, kterou jsem přeložil z Čínštiny, už asi před mnohými lety, tady náš kolega Tomáš vystečil, to dával dohromady hm? a není, ne, ne, nebudete to mít v ruce, protože ty peníze, které byly určené pro tu knížku, eh, o ně nás připravil eh, zprávce našeho centra, hm? nejenom ty peníze na tu knížku, ale o mnoho, mnoho dalších fondů, které byly volčené na stavbu meditační haly, která tam ještě není. A je to vlastně špatně stavěné. Všecko, co se dalo spackat, to je spackané, ale zase to dáváme dohromady díky pomoci od z nečekaných částí světa, z Nepálu, od mého starého známého přítele, s kterým jsem se mnoho, mnoho let stýkal. Dolpo Rimboče, on je vlastně duchovní hlava celé té oblasti Dolpo a hlava mnohých klášterů tam a též hlava. Institucí v Katmandu a v Satay, to je svaté místo Bajrajoginy, tam staví klášter, údajně pro, vyše tam 300 mnichů a má ambice, aby tam bylo tisíc mnichů, velice aktivní oproti mě, který nejradši by spal. No a Nespím ale úplně, občas jsem něco přeložil a ob... ta tradice, která mě nejvíce oslovuje, nebo byl jsem dlouhá léta studentem Abidharmi hm? v Burmě a na Šrilance, což je tradice víceméně detailního rozboru, jak naše mysl pracuje. Hm? No a tak není divu, že mě začala zajímat, já jsem vystudoval synologii, tak mě začala zajímat eh, ta čínská tradice. A v čínské tradici mě nejvíce zajímala ta tradice pouhého vědomí, hm? tak jsem přeložil hm, eh, to. Rozvázání uzlu, který snad tady je někde, hm? což je tradice na základě té sutry, co jsem přeložil, která se jmenuje Sandinír na sutra. Rozvázání uzlu. Hm? A to je tradice pouhého vědomí, která je založena na pochopení mysli na základě nestálosti. Hm? možná krátký úvod do buddhismu, kdo nestudoval buddhistickou filozofii. V buddhismu máme vlastně tři koncepty hlavní souvislého vznikání. Všechny buddhistické tradice jsou zajedno, že to, co Buddha realizoval, je souvislé vznikání, ale souvislé vznikání samozřejmě, jelikož to není žádné dogma, ale je to zkušenost Budhy, kterou my, jelikož nejsme budhové, pochopíme pouze svým způsobem, podle našich zkušeností. No a tradiční pochopení souvislého vznikání je na základě karmy. A to máme ve všech školách žáků, jak v sanskritu, tak i v Páli. No a též vlastně Madhyamika, Nagarjuna, tež přijímá tuto tradici. Hm? Mysl se hýbe na základě karmy. Hm? Teď máme dvě další interpretace souvislého vznikání a to, to je právě jedna je to na základě rozvázání uzlu, hm? sutry a to je tradice Asangi, Vasubanduho, hm? V Číně je to považováno za tradici Maitreji, učení Maitreji, pět knih Maitreji vlastně patří do této tradice. Interpretace ovšem mohou být na základě Madjamiky, ta tradice byla vždy blízká Madjamice. A v Číně vlastně to rozlišení mezi Madjamikou a yogačárou není tak, jako v Tibetu, Číňany vždycky zajímala více, více konkrétní věci, jak správně žít a jak eh, využít principu k zdokonalení vlastního života. Hm? No a to je Zen. Hm? Zen přijímá za své vlastně obě tradice, jak Tradice áláji, tedy je což je nestálá mysl, ve které bydlíme, jelikož jsme tady, no tak bydlíme v mysli, podle buddhistického učení, jak my jsme všichni měli vědět. My jsme tady, protože bydlíme v mysli, jelikož jsme bydlili v mysli, v předešlém životě, tak bydlíme v mysli teď. No a až zemřeme, jestli budeme dále bydlet v mysli, no tak se podle karmy se narodíme tam, kam nás vítr karmy vyhodí. No a protože bydlíme, no tak naše mysl má kontinuitu. Až se staneme arhaty, tu kontinuitu můžeme rozbít, pak nás Žádný mára nenajde. No a e, druhá interpretace je právě na základě té knížky, který, kterou byste měli mít v ruce. Další můj překlad z s, s Čínštiny, což je o vystání víry v Mahajánu. Údajně hm? autor této knihy je Góša, ale jelikož Studenti čínské filozofie poznají, že tam ty základní principy a terminologie navazuje hodně na čínskou filozofii, proto mnozí se domnívají, že to napsal čínský mnich. A jak je zvykem v buddhismu, jméno je zátěž, tak tam dal jméno slavného bodhisattva, který nesmí chybět v žádné tradici bodhisattva, hm? a Švagóši, což je z doby Mátura, asi druhé století našeho letopočtu. Hm? No a ten je autor, velice známý básník, autor mnohých známých děl, jako Buddha charita, jako student Sanskritu. Většinou se učíme na těchto dílech, to Překrásný jazyk, který ovlivnil i Kalidásu a další básníky, hm? No a e, Saundarananda a tak dále. Hm? To jsou hlavně tyto dvě díla, se zachovaly, ale napsal údajně mnoho, mnoho takzvaných kávia, hm? her ve, ve verších. Hm? No a toto dílo Vystání víry v Mahajánu je též obzvláště krásný jazyk. Sanskrit se nedochoval, ale údajně Sienzang znovu přeložil tuto knížku do Sanskritu ne, v Číně byla už ztracená. A šienzang, jak víte, je jedna z nejdůležitějších postav čínského buddhismu. No a teď. K té knižce a proč mě tolik oslovuje? Hm? Vlastně já jsem byl v situaci dosti nedávno. Já jsem tu knižku přeložil, pracoval jsem na ní, četl jsem různé komentáře a náš přítel pan Holba napsal k tomu velice učený učenou předmluvu. Hm? No a e, bral jsem to spíše z, na základě těch slov, hm? které tu filozofii a praxi té knížky mají předávat. No a pak se mě stalo v životě většinou. To jsou krásné věci, které člověk vidí jako tragédie. Hm? Stane se nám v životě, že ztratíme půdu pod nohami. Hm? To se mě stalo ne. V nedávné době, ten správce mého centra si přepsal veškerý můj majetek na svý jméno a ve stejnou dobu jsem dostal rakovinu. No a tak, co se mě stalo, najednou nic nemám a jsem těžce nemocnej, no a tak začínám myslet. No a jelikož jsem byl mních dlouhou dobu, už teď, teď už nejsem mních, ale celkově asi 35, 36, 30, možná 37 let jsem byl mníchem, jsem se stal mníchem v 86. roce, dneska máme už co no tak 30, 36 let. Hm? No a měl jsem to štěstí, že jsem se učil s různými velice kvalifikovanými učiteli, takže i když mě to zrovna v hlavě nesvítí ani v srdci, tak něco jsem se hled, naučil hm? v různých tradicích. No a právě proto to byla vlastně pro mě výzva teď, Nemám půdu pod nohami, jsem těžce nemocný, a hlava mě běhá, běhá, běhá myšlenky. Hm? No a najednou vidím, že ty myšlenky, jako sen, protože jsem se zaměřil hm? na ten podklad mysli, což je vlastně meditace tohoto díla toto dílo popisuje samády jedné mysli a dharma v tomto díle je též jedna mysl a jedna mysl a samády jedné mysli je vlastně nedualistické samády které se nazývá tež Surangama samády má mnoho jmén samády pečetě velkého oceánu hm? a tak dále a tak dále v budistické tradici najdeme mnoho jmén hm? pro toto samády no a toto samády je na základě meditace na základ mysli hm? podle interpretace většině, většiny živých buddhistické meditace v Číně a v Tibetu a v zemích, odkud se z Číny a z Tibetu buddhismus dostal, je právě interpretace souvislého vznikání a meditace na základě prohloubení se v hluboký význam souvislého vznikání je na základě toho, co se nazývá tatága, ta garba, neboli budovství, hm? jakožto základ mysli. Budovství je, má mnoho, mnoho jmén, hm? asi to nejdůležitější jméno je eh, eh, Dharma, kája, hm? tělo dharmy. Hm? Tělo dharmy v bytostech, v nás, je, se nazývá Luno Tatágatu, hm? Tatágata Garba. A Tatágata je ten, který, Tatá Agata, Tatá hm? který přichází v té takovosti, jelikož nemáme v češtině lepší slovo, překládáme jako takovost. Takovost není špatný překlad. Hm? Naše mysl, hm? Jestliže jsme v samády jedné mysli, právě přichází v takovosti a odchází v takovosti. Hm? Samády jedné mysli je samády na prázdnou mysl. Takovost je slovo, které vysvětluje nedualistický stav prázdnoty. Hm? Prázdnota je význam, ve všech tradicích nemůžeme pochopit budhovo učení bez poznání práznoty. V tradici žáků, to budu možná vysvětlovat trochu více v těch přednáškách, v tradici žáků se jedná o práznotu osob. Putgala najrát mě. Já nevím, jak se řekne tibetsky, Nikdy jsem tybečtinu nestudoval, ale to je technický název. Putgala najrátmia znamená nejáství osob. Hm? Až se staneme arahati, a budha je tež arahat, to je ten, který doslova zabil zašpinění mysli, no, tak Pronikneme nejáství pěti agregátů existence, pět skand, hm? a na základě proniknutí, primého proniknutí nejáství pěti skand, to je náš svět, hm? my se nacházíme ve stavu prázdnoty mysli. Jestliže jsme ve stavu prázdnoty mysli, protože mysl. Je předchůdcem všech jevů, všechny jevy jsou obsažené v mysli, to je základní učení buddhismu, a myslí je ovládán svět a všechny fenomény jsou, to je verš v Anguttara Nikája, čité na Níyate Loko, na Parikasati, číta sa eka sabbe dama, vasama dvagu. Hm? My, všechny fenomény jsou pod vlivem mysli, všechny fenomény jsou obsaženy v mysli. Mysl vede náš svět. A náš svět je pět agregátů existence. Hm? Forma, počitky, vnímání, hm? vůle a faktory vůle a vědomí. Rozlišující vědomí, to jsme my. No a až se staneme Arahati, no tak těchto pět agregátů bude proniknuto poznání prázdnoty. S žádným z těchto agregátů se nebudeme identifikovat. No a žádný mára nás nenajde. Mára pak, až budeme umírat, bude podově mraku, jak říká Damapada, lítat kolem nás, ale nic nemůže chytit, a tak my půjdeme tam, kde nás nikdo nemůže chytit. Není to ani soucno, ani nejsoucno, ani existence, ani neexistence. Není to ani uvnitř, není to ani venku, není to ani uprostřed. Není to, ani se to nezrodilo, ani se to nenezrodilo, ani to nepřichází, ani to neodchází. Hm? No a to je ten hluboký smysl buddhismu, to je to, co chceme poznat, jestliže buddhismus správně praktikujeme. Ať už praktikujeme podle jakékoliv tradice. Hm? Nirvána je nirvána, protože je bez nevědomosti, a to je nevědomost, která nám způsobuje to, že se stále chceme chytat. A čeho se chytáme? To je těch pět agregátů. A rahat se ničeho nechytá. Ano, tak je na svět. No a my můžeme tuto zkušenost udělat tež, jestliže meditujeme na nestálost jevu. Já jsem se touto meditací zabýval léta letoucí, můžeme udělat zkušenost, že mysl se odvrátí od chytání se pěti agregátů a poznáme to, co je poznání, ale není žádné skutečné poznání, protože mysl nemá kde vyset. A když mysl nemá kde vyset, jsme tady ale teď rozumíme něco, co e, sem nepatří. No a to je stav, kterému se říká stav e, vznešené osoby. Hm? Je tady, ale má přímou zkušenost toho, že sem vlastně nepatří. No a teď my se zabýváme nedualistickou meditací a nedualistická meditace právě medituje jako tento stav, jako je to přirozený stav všech bytostí. Protože základ mysli je právě takovost. Ale základ, jak my tuto takovost nepoznáme, pokud nemáme samády takovosti. Hm? Tato kniha Vysvětluje samády takovosti. Když máme samády takovosti, tak všechny fenomény vystávají právě na tom základě mysli. A vystávají na základě mysli, který se nehýbe. Je to meditace na takovost mysli, takovost se nikdy nehýbe. No a to, co z takovosti vychází, to se hýbe, my se teď taky hýbeme, myslíme, slyšíme. To se hýbe, ale hýbe se iluzorně. No a nejlépe to pronikneme právě ve stavech, co jsem zažil já. Právě proto tento traktát mě tak oslovuje a učím ho pro v různých skupinách jako Zen, Indonésia a tež v čínštině ho budu učit pro zenové skupiny. Tento text je obzvláště důležitý k pochopení zenu nebo čán, jak se jmenuje v čínštině. No a chan je tradice hodně podobná k tomu, čemu se říká Dzogčen, I Mahamudra, hm? i tantrické tradice, jako Hevačara Tantra, kde vlastně hlavní meditace, stejně tak i v čínské tradici, je právě na pochopení tohoto základu mysli a to, ty různé metody, hm? čistá země a různé božstva a vizualizace mandaly, mantry, všechno má nás vést právě k pochopení tohoto základu mysli. A jelikož tento základ mysli je společný všem bytostem, samády, které vysvětluje tato kniha, se nazývá samády prázdné mysli. Hm? Nebo samády jedné mysli. Hm? Ve své podstatě, Mysl je v této tradici prázdná a tato prázdná mysl je ve všech bytostech. V nás je tato prázdná mysl tak jako drahý kámen, rubín, diamant, je zabalena tomu, čemu se říká hlušinou. To jsem se nedávno dozvěděl to slovo. Hm? Já tomu říkám hrušina, protože to ruší. Hrušina <laughs> ruší. Hm? No, a ta ruší co? Ta ruší to poznání, že na, základ naší mysli je vlastně prázdný. A to na čeho se my chytáme, no to jsou vlastně e, iluze něčeho pevného, co tam nikdy nebylo a nikdy nebude. No a to iluze toho pevného v této tradici je hlavně poznání e, dharma najrátmia. To znamená nejen nejáství já, nejáství osobnosti, nejáství ega, ale především nejáství všech fenoménů a všechny fenomény v této tradici jsou jedině fenomény, jestliže jsou odráženy v mysli, pokud nejsou odráženy v mysli, no tak pro nás fenomény nebudou. Hm? No a právě proto, Toto samády jedné mysli, samády takovosti, je vlastně samády proniknutí podstaty mysli. Ta podstata mysli, jestliže je čistá, pak odráží všechny naše zkušenosti jako darma. Hm? No a my, jelikož věříme v tuto darmu, no tak jsme sanga. Hm? Tady všichni, co se děje, jsou sanga, protože se snažíme myslí odrážet darmu. Jakou myslí? Hm? Tou myslí, kterou my, nebo aspoň většina z nás, ale vlastně my všichni, pokud nejsme realizovaní bodysatvové, my nevidíme, ale my v tu mysli věříme. Proto tento traktát se jmenuje vystání víry v Mahajánu. Hm? A Mahajana to je jedno, v jaký buddhismus věříme, v co věříme. Mahajána znamená právě ta jedna mysl, která se v, v čínské tradici nazývá též což je eh, podstata budhoství. Hmm? Podstata budovství. Hmm? Ta podstata budovství, stejně jestli někdo z vás studoval čínskou filozofii, ta se nazývá Li hmm? ve všech systémech čínské filozofie. A to Li, ta podstata, má jedině význam, jestliže má nějaké vlastnosti, jestliže vlastnosti nemá, no tak podstata je neupotřibitelná. A ty vlastnosti právě jsou, hm? to je ta čistá moudrost, která je obsažena v nás v podobě toho lůna tatágaty A teď, protože je obsažená v nás, My se vlastně vracíme do toho, jestli znáte trochu čínskou poezii, čínskou literaturu, proces probuzování je vlastně proces návratu hm, k tomu, co je nám přirozené. Hm? Čili my začínáme praxi meditace tím, že... Necháme v sobě vystat víru v to, co nám zabraňuje dělat zlo. Jestliže v sobě nemáme to, co nám zabraňuje dělat zlo, no tak my, ačkoliv jsme studovali buddhismus možná celý život, no tak my se do toho, k tomu buddhismu vlastně nemáme žádný přístup. Hm? Čili my neděláme zlo, my nezabíjíme, nekrademe, nelžeme. Hm? Protože jsme poznali, že v sobě máme princip dobra. Hm? Princip dobra v této tradici je odraz naší pomílené reality, v tom právě na tom, v tom základu mysli. Z toho základu mysli pak pochází všechno dobré, pozitivní a z našich myšlenek, které nás vedou k tomu, že ty objekty, které se myšlenkami snažíme chytat, skutečně tam jsou, skutečně existují. Ty pak... Hm? Zase zpátky ta pevná skutečnost objektů, na kterých lepíme, a když se nám nelíbí, tak jsou objektem naší zloby. Znovu v této tradici se vrací toto ulpín, brání se na objekty, se vrací v podobě rozlišujícího myšlení a chytání se rozlišujícího myšlení. A to zase způsobuje to, že naše podstata je čím dál tím zakrytější. A naše podstata se odkrývá tím, že pozorujeme iluzornost myšlenek na podstatě mysli. To je ta meditace a k této meditace se stále musíme vracet Hmm? No a teď jsem toho napovídal trošku, tak si dáme tu meditaci, zkuste se koncentrovat na podklad mysli a pozorovat, jestliže myšlenka vyjde, odkud vychází. Hmm? A jestliže myšlenka nevejde, no tak je to vlastně podle Lankavatara Sutry. Lankavatara Sutra je základ vlastně filozofie Zenu a velice důležitá v tibetské tradici též. Podle Lankavatara Sutry, jestliže nemyslíme, tak se přibližujeme podstatě mysli. A ta podstata mysli právě my nejlépe poznáme na základě té mysli, která se hýbe a ta mysli, která se hýbe na základě hm, podkladu mysli, ta se nazývá právě mysl kontinuity, čili alaya, hm, mysl, která bydlí. Alaya je od sanskritského kořene li, což znamená vlastně Lepí se. Hm? Naše mysl, my, my jsme ve stavu strasti, protože naše mysl se lepí na objekty. Teď my nemůžeme odlepit, to není možné, hm? ale co my můžeme poznat, že to lepení je iluzorní. To poznávání lepení jako že je iluzorní, to je, pak se stává samádí jedné mysli, kdy myšlení a podklad mysli se spojují v jeden celek. Hm? V nás názbytostech meditací, studiem, pochopením, podklad mysli, který se nemění, který je takovost a myšlení, které se stále mění. Myšlení a podklad mysli jsou v našem případě, jestliže máme různé, různé neblahé myšlenky, obzvláště, když se nám přihodí něco velice neobvyklého, no tak oni spoluzápasí. Až se staneme moudrými, no tak ten podklad mysli a ta mysl, která v nás stále běhá, protože se chce chytit objektu, oni nebudou zápasit, oni budou ve stavu naprosté harmonie. Hm? No a to je samády jedné mysli. A ta samády jedné mysli, ta vyprázdní mysl Jestliže mysl je prázdná, my máme pak spontánní jednání. To je ideál Zenu. Hm? To neznamená, že nebudeme myslet. Nemyslet je hloupost. My budeme myslet, ale budeme myslet podle pravdy. Hm? Myslet podle pravdy je v Zenové tradici, co je Budhova podstata. Budhova podstata je dub za oknem. Hmm? Co je Budhova podstata? Jsme hmm? tak. Hmm? Myšlení je nemyšlení, nemyšlení je myšlení. No a to je realita jedné mysli. Hm? No a tak si to zkusíme. To nikomu neuškodí. No a to je tradice nedualistické meditace. Ta realita, ať už jakákoliv, by neměla vadit té podstatě mysli, která se nemění a měla by snížit jako něco, co nikdy nebylo rozdělené. To je nedualistická meditace. Tak kolik dáme? Já jsem si nevzal hodinky. Moni, nemáš to? Dej tam dejte tam kolik, 20 minut, máme kolik hodin, pak můžeme mít nějakou diskuzi a já, jelikož to budu učit pak na internetu, tak můžeme dát diskuzi. Nebudu vysvětlovat v detailu, postupem času vše vysvětlím. Jestliže Umíte dobře anglicky, já to učím, taky zítra to budu učit pro Zen Indonesia, najdete to možná na mých stránkách. Ne? Kubo, je to tam? Zen Indonesia. A Tak zítra to, to tam bude, ne? já ho to požádám. A potom, kdo z vás umí německy, tak já to učím pro tu skupinu Dolpotulku. Ne ovšem na základě té knížky, ale jako šamata na základě objektu a jak na základě objektu pak meditovat na ten základ mysli. To učím tu německou skupinu od Dolpotulku, který prevezmu pak... To centrum na sněhově, které jsme postavili. Tak co děláme? Neděláme nic. Uvolníme se. Pevná, pevná pozice těla. Můžeme na židli, můžeme na zemi. Pevná pozice těla, v pevné pozici těla, uvolnění. Hm? Teď v této tradici, jak knižka vysvětluje, já potom o tom budu přednášet, v této tradici skutečná meditace nepotřebuje objekt. Jestliže je objekt, no tak ten objekt je pouze prostředek k tomu, aby jsme poznali hm? tu ten základ mysli. Hm? Skutečná meditace je bez objektu. Tak to je jedno, jestli používáme dech, nebo používáme barvy, nebo používáme jiné prostředky v tibetské tradici, různé mandaly a tak dále. Všechno to jsou prostředky vlastně k tomu, aby jsme se dostali do meditace, která je... přetvořením reality, to je tantra. Tantra vlastně znamená, podle vysvětlení, tak jak je, já jsem ho dostal, znamená kontinuita této mysli. Kontinuita mysli takovosti. To je tantra. Zen též Čant. Neznamená to nic jiného, než kontinuita eh, moudré mysli. Moudrá mysl je ta mysl, která se nechytá na objekty. To je moudrá mysl. A ta mysl, která se nechytá na objekty, ta se nazývá též pragy paramita. Dokonalost, dokonalost moudrosti. Mysl, která se nechytá objektu, je dokonalost mysli, dokonalost uvědomění. V této tradici poznání mysli je poznání uvědomění. Myslí meditací uvědomuje naši podstatu mysli, která se nemění a z té pod, v té podstatě mysli z ní vychází naše myšlení. Bez této podstaty mysli naše myšlení nemá žádný základ. Právě proto v tradici Zen, jako Lankavatara Sutra, musíme poznat Alaya, což je mysl, která bydlí ve světě. A mysl, která bydlí ve světě, je mysl kontinuity. Základ této kontinuity je pak, Luno Tato kontinuita existuje jedině na základě Luna Tatágatu a v tradici Zenu Luno Tatágatu a Alaya je jeden celek. Nejsou rozdílné celky. Luno Tatágatu a naše myšlení je vlastně to samé. Jenomže my to tak nevidíme. Proto meditujeme toto samády jedné mysli. Samády jedné mysli je samády prázdné mysli a v tomto samády žádná mysl, žádné myšlenky, toto ticho a moudrost tohoto základu mysli nemůže rušit. Hm? Takže se stává Iluzorní ve své vlastní podstatě. A její vlastní podstata pak se stává právě tento podklad mysli. Hm? V tomto traktátu, též utara, tantra, šástra a tak dále, vlastně základ myšlení je to, že myšlení které se hýbe, nemá žádný podklad. Podklad myšlení, které se hýbe, je právě takovost. Takovost je zase to, co se nikdy nemění. Čili to, co se mění a to, co se nemění, je jedna realita, nejsou dvě rozdílné reality. A to je meditace, která není registrována v, v písmu žáků, které já jsem se učil dlouhá léta, ale je to Mahajánová meditace. A Mahajána v této tradici, v této knižce, vlastně i v Zenu, i v Avatams tradici, čínské tradici, vlastně znamená samády jedné mysli, aby jsme poznali, že ta mysl, která se hýbe, má tež podstatu takovosti. Ta mysl, která se nehýbe, je sama takovost. Čili takovost nechává vystávat vlastnosti. Poznáním vlastnosti my poznáme jednotu Tak se uvolníme. Moni 20 minut uděláme. Pak si můžeme dát i čaj, po případě, ať tady už si to to. Tak ještě to nech, já když tak za recituju, co znáš, to dáraný velkého soucitu a velký tešmáry. Tato meditace ústí z velkého soucitu a velké moudrosti. Velká moudrost je poznání té mysli, která je podkladem všech myslí a velký soucit je to, co nám umožní z touto myslí, zůstat ve světě a učit se ze strastí světa. Hm? Tak jdeme na to. Dáraný velké moudrosti. Mm. A 20 minut. Tak mě podpor meditaci. Mm -hmm. Namo, ratna, trájája. Namo, ária. Avalo kiteshwaraya Bodhi Sattvaya, Maha Sattvaya, Maha Karu Nikaya, Om Sarva Bajeshu, Trana Karaya, Tasmai Namaskritya, Imam Arya, Avalo Kiteshwara, Tava Nila Kanta Namo Hridayam Avar taishyami Sarva, Arta, Sádanam, Shubam, ajayam Sarva Brutanam, Bhava Marga, Vishudakam, Om, Tat, yatha Aloke, Aloke, Loka, Mati, Atikrante, He, He, Hare, Maha, Bodhisattva, Smara, Smara, Hridaya, Kuru, Kuru, Karma, Sádhaya, Sádhaya, Duru, dhuru vijayante maha vijayante dhara dhara dharendreshvara chala mala vimala amala mukti ehi ehi lokeshvara raga visham vinashaya dvesha visham vinashaya moha chala visham vinashaya hulu hulu mala hulu Guru Mala, bulu, Bare, Padma, Nabha, Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Bodhia, Bodhaya, Maitreya, Nila Kantra Dakshana Braharadaya, Svaha, Mahasidhaja, Svaha Sidha, Yogeshvaraya, Svaha Nila Kantraya. Sváha Čakrajuktája, Sváha Padmahastája, Sváha shankha Šubdane Bodhanaya, Sváha Vama Disha Stita Krishna Dzinaya, Sváha Vyagara Čarma Nivasanaya, Sváha Namo Ratna Trajaya, Namo Arya Avalova Om sidhyantu Mantra Padhaya, Sváha. A teď mantra velké moudrosti můžeme taky zarecitovat s srdce. Om namo bhagavati arya pragya paramitá yi arya avalokitesvaro gambiram pragya paramita čaryam charamanu. Vyávalo káyatisma, pancha Kandas tamša, svabháva šunyána pašyatisma, iha šáriputra rupam šunyata, šunyata eva rupam, rupam napritak šunyata, šunyata ya napritak rupam, yat rūpam sa šunyata, ya šunyata ta rupam, Evam eva meva vedana samgya samskara vigyanam. Iha shariputra putra šunyata lakšana lakshana anutpana nirudhamala vimala anuna aparipurna. Tasmat chari putra narupam navedana nasamgya nasamskara samgya samskara na cakšu shrotra grana jirva kaya manamsi, Na rupa shabda sparshtavya dharma, Na cakšu Vigyanadhatur dhatur yavan, Na manu vijjana Na avidhyana vidyakshayo yavan, Na maranam na maranakshayo Na dukha samudaya nirodha margaha, Na jnanam na praptir, na Tasma Chariputra Pratit, Bodhisattvasya Pragya Paramita Ma Shritya Viharati, acita Avarana, chita avarna nastitvad, atrasto Atikranto nishta nirvana prapta, triadva viavasti sarva sambudha, pragya paramita ma shritya Samyak samyaksambodim Tasmajyatavyam pragyaparamita paramita maha mantro, maha vidyamantro, anutara mantro, sama asma mantra, sarvadukha prashamana satyam, amityatvat pragyaparamitaya, ukto mantra tadyatha, gate, gate, paragate, parasam gate, bodhiswaha, gate, gate, paragate, Parasam Gathe, gate, gaté, Gathe, Paragathe, Parasam Gathe, 24 minut, měli? Hm? To je dobré číslo. Všechno se točí, ale nic se netočí. Hm? Máš to, 24 minut? Tak můžeme začít. Uvolnění, soustředíme se na základ mysli, to, co z ní vychází, není rozdílné od toho základu, který se nemění. Jestliže nemáme zkušenost v šamatě, zůstaneme u dechu. A zároveň u základu mysli. Jestliže základ mysli je jasný, dech se zjemňuje a jde do pozadí. A mysl se vyprazňuje. Tak máme ještě půl hodiny a můžeme Diskutovat, jestli jsou nějaké otázky, co se meditace týčí, co s tím, jak do toho jít, jak s tím pracovat. No. Co se točí? No, tak to máte nějaký tý tlak v těle, no a vy ho myslí sledujete, no tak se to točí, no. No ale tak to přejde, to je všechno přechodný jev, máte jako všichni máme jisté tlaky v těle, no a... Tělo samo se netočí, musí tam být nějaký podnět, aby se točilo. Tak ten podnět musíme rozumět, a pak třeba se to bude točit jinak, nebo se to nebude točit. A ještě se chci zeptat, a chcete klíruce, pak je to mrtvé ruce, když je můře, pak pocí, to těžké tak mám pocit, že když to jako. No, to, to není. To není špatný, věm. Hm? Protože jestliže mysl se koncentruje, tak automaticky tam, kde je ta mysl, kde dáváme pozornost, tam jde taky ten jemný, jemná energie, která se říká prána. Hm? No a tak v Číně existují experti na číku, který můžou si uvažit vajíčko. <laughs> na to my zatím nemáme, no ale ten princip bychom měli pochopit, hm? že jestliže mysl je koncentrovaná, kde jde v těle, tam jde ta energie a my si to můžeme být vědomí. Hm? No a s tím se dá hodně dělat. To je základní princip, číkům, zalon. To je všechno? Ano, Tomáš? No, jak jsem zvyklý udělat samotu, to znamená zatím s dětem? Nebo, jak to znamená pozorovat mě závislé Ale jak se lze přímo soustředit na práci na tom nepročistotním svět, když nemá žádný oběr? No to musíš poznat sám, první ten objekt, objektem upevníme mysl, jestli se můžeš naučit ty hluboký věmy, mysli, ty diány, tak to taky pomáhá, ale nemusíš. No a jestliže mysl zůstává spontánně u objektu pozornosti, no tak pak ta mysl vlastně jenom je stažená na ten objekt. A stává, když ji pak koncentruješ na ten základ mysli, který je prázdný, no tak můžeš se vnořit do té mysli samotný. No a to je vlastně klíč k tomuto samády jedné mysli. A to samý pak můžeš pozorovat u sebe a můžeš pozorovat i u jiných. Já jsem měl tu možnost, že jsem měl ty různé šoky, nebo jeden šok a mysl toho, a pak se ti i vyjeví, jestliže máš to samády jedný mysli, se ti vyjeví i mysl druhých, jak oni mysleli, že dělali to a to a to a to. Protože všechny mysli vychází z tý prázdný mysli. Hm? Proto eh, Dharma a Bahájána v tomto pojetí je vlastně nic jiného než jedna mysl. Z jedný mysli se vyjevují jevy a jedna mysl je společná všem bytostem, protože bez prázdnoty se nic nevyjeví. Stejně tak jako v prostoru se nic nemůže vyjevit, pokud eh, tam... Nějaké objekty nejsou, stejně tak v mysli se nic nemůže vyjevit, pokud tam ty objekty nejsou. Když tam objekty nejsou, no tak se vyjeví mysl sama, protože kontinuita, ty mysli tam furt je. No a ta kontinuita mysli, to je vlastně kontinuita ty áláji, protože na své jako je v těch pěti agregátech. Ale když ji poznáš tak, jak je, No tak ona nikde není. No a to je právě je to samády pečeti velkého oceánu, se tomu říká. Nebo surangama samády, samády hrdinu. A nebo se tomu říká taky sinhavijarambita, což je vzývání lva. <laughs> To zívání lovat, to není špatné. Tak se učíme a třeba budeme zývat jako lvy jednou. Prosím, zeptat, když máme nějaký omezené čas každý den na praxi, tak um, jak bychom jako měli rozdělit čas mezi studium učení a meditace? Tak důležitý je v této tradici a to je dobré na pochopení obzvláště čínské tradice, že mysl musí zůstat spontánně u toho objektu, na který uvádí pozornost. Když piju čaj, tak mám být u čaje a jsem si vědom toho třeba, kdo tady sedí jo? a co má za šaty a tak dále a jak vypadá, ale nevěnuje se tomu, tím pádem piju čaj pozorně. No? Stejně tak, když mluvím teď, musím se koncentrovat na to, co říkám. Jo? Obzvláště, když mám mluvit o filozofii, o meditaci. Jestliže moje mysl běhá, no tak to je mluvení a to myšlení taky bude to, čemu říkají japonci mečakuča. Jo? A první věc, co se učíš jako zen v nich je, že nebuď mečakuča. Musíš zůstat u toho objektu tam, kde uvádíš mysl vědomně. No a Protože základ každý mysl je jeden, no a v Mahajánově filozofii se to jmenuje takovost. Hm? Takovost je stav Budhy, v ní Budha přichází, v ní odchází. Hm? No a tvoje mysl taky se trénuješ tak, aby přicházela a odcházela v té takovosti. To je Zen. Čan hm? znamená tento stav. Jo, když to neznamená, že mysl potlačuješ, ale ta mysl zůstává tam, kde ji aplikuješ. Jo? A tím pádem ta mysl v meditaci zůstává prázdná, No a i v veškeré aktivitě, postupem času zůstává prázdna. Jo. No a tak ze začátku oddělujeme tu meditaci v sedě s meditací v práci, což je obzvláště pro takové typy, jako jsem já, co nikdy nepracovali, trochu jako nepříjemné. No ale nakonec od toho jde. Tak můžu říct jeden příběh. Já jsem začínal jako v Japonsku, když jsem se dal na teravádu jako je nové mnich, ale tam nejsou vlastně mniši, protože tam nejsou ty závazky mnicha. No a teď mě ten můj učitel dal k jednomu, protože viděl, že já nejsem zvyklý na práci s rukama, tak mě dal. Dokupy s jedním farmářem japonským, který mluvil tak strašným akcentem, že se mu vůbec nerozuměl. A ten prostě pracoval, že tomu ty hedkve sázel takhle a mrkev. Co on udělal za, za pět minut, já jsem dělal hodinu. Jo. No a tak přišel ten učitel a postavil se za náma a, a, a furt tam stál. Jo? No a tak už on byl trochu nervózní, já byl trochu nervózní. No a on tam fot stál a stál u kanónu, stál pořád ladu. <laughs> no a nakonec, jako začal, když jsme byli blízko sebe, tak začal zase něco říkat a ptal se toho farmáře, naschoval tak, pomalu, abych tomu všemu rozuměl, jako jestli je farmár nebo nich. že on pracoval, tak to je pro něj rutina. No, no a ten jako se zastyděl, jako, že není dost vědomý, no a tím vlastně v učí. No? Abych já pochopil, to nejde o to, že děláš věci e, rychle, hm? A rutíně, ale jedná se o to, aby si ta mysl zůstala u toho, co děláš. Hm? Pak je to zen, jo? to je jedno, jestli děláš pomalu nebo... A no, to je ve všem. Třeba je v, v lukostřelbě, jo? oni se trénují, třeba hodiny, že, že se dívají, a, a, a pak zase zpátky. No. Zase se dívají a zase zpátky. Zase se dívají a zase zpátky. Člověk čeká, že ten šíp vystřelí, ale on ho vůbec nevystřelí. No a pak, když ho vystřelí, tak ho vystřelí do centra. No a na to je slavný příběh. Ten samý princip je vlastně v Joze. Člověk musí dělat jogu tak, že mysl neběhá absolutně. Na to je příběh drona Achária, ten slavný učitel v Mahabharatě, který byl učitel jak těch Pandavů, tak i ty druhé skupiny, co se chtěli chytit moci. A jeho syn se jmenoval Ashwatama a ten byl taky výborný střelec, ale on se ho, ten učitel se mu vůbec nevěnoval. No a on je syn učitele a nevěnuje se mu, tak byl naštvaný na toho Arjunu, který mu se stále věnoval. No a tak mu chtěl vysvětlit, proč se stále ním věnuje tomu Arjunovi, tak ve staré Indii se trénovali v lukostřelství, že oni pověsili kohouta na strom a měli do něj stříle. On říká jednomu to z těch princů po druhém, vezmi luk natáhni jako tětivu a k mě, něco vidíš. No, Takže vidím kohouta, vidím hlavu kohouta, vidím, tak přišel ten syn, že, že vidí eh, jako tu hlavu kohouta jenom, nevidí nic jiného. Nakonec zavolal toho, Anar, toho Arjunu a ten říkal, vidím prostředek oka toho kohouta, eh, tu tečku v prostředku oka kohouta, hm? a ho vidíš, proto já učím Arjunu víc než tebe, protože on má tak dobrou koncentraci. Hm? V oku vidí tu panenku a ještě, ještě prostředek té panenky. Hm? A tak je. člověk by měl být koncentrován na to, co dělá, a přitom nezapomínat, Všecko, co je okolo. A tomu se říká, správná dělá pozornost, samá sati Koncentrace, ale to není, že se vloubíš do objektu, ale že se koncentruješ na objekt pozornosti, mysl se nehýbe vůbec a jsi při tom vědom všeho, co je kolem. No a tak se medituje taky v zen, že máš i otevřený oči. A vidíš všecko, ale nevidíš nic. No a na to je krásné slovo v sanskritu, tomu se říká upekša. Sanskryt je krásný jazyk. Upa znamená blízkost. A upa znamená taky negace. Jo? I kšá znamená vidět. Ty vidíš, ale nevidíš. No a tohle je meditace vidění, ale nevidění. He? Protože všechno, co se dá vidět, vychází z, toho, z té podstaty, která vlastně vidět není, ale je tam. Jinak nic nedává smysl. No když poznáme tu velkou podstatu a realizujeme ji, no tak to je realizace bodhisattva. A ty se říká realizace velké nirvány. Hm? Ta velká nirvána není v protikladu se všemi objekty. Hm? Ta nirvána, co získáme jako žáci, ta je něco, co je v protikladu s tím s tou myslí, která se lepí. Ty se říká taky Alaya. A nebo Bavanga. Bavanga znamená důvod existence. Anga je důvod, bava je existence. Takže důvod existence je lepení. No a když se to lepí na těch pět agregátů, my žijeme v iluzi, že, že patří nám, my si je přivlastňujeme, tak získáme probuzení na základě proniknutí nejáství osoby. No a tato meditace vede k ideálu bodysavtvovské cesty, což je proniknutí. Hm? Na základě nerozlišující moudrosti. nerozlišující moudrosti. A ta nerozlišující moudrost se jmenuje Avikalpa Giana. Giana je moudrost, Avikalpa. Klp v znamená fabrikace, vytváření. A my vytváříme svět na základě rozlišování. Jestliže jsme žáci, pak správného rozlišování. No Jestliže jsme no tak ta moudrost je na základě nerozlišování a nesmí být v protikladu s tím rozlišováním. Jednotu. No a to je ta, to, to samády, které se, je vlastně popisováno v té knize, co jste měli mít v ruce, ale nemáte to se jmenuje samády jedné mysli. Hm? Samády jedné mysli je stejná podstata všech myslí. Hm? No a na základě té podstaty všech myslí, jako na základě zrcadla, hm? se odráží všechny objekty. A no Oni nejsou ani zrcadlo, ani od zrcadla rozdílné. Hm? No a to je... Ten hluboký význam toho souvislého vznikání, který, ne, který je na základě takovosti. Takovost je objektivní realita. No, tak asi takhle. Mám jde hodně že ta knižka, o který která je prakticky hotová a připravená... Díky tvému úsilí to se musí uznat, to si něco udělá. No, ale já proto to neříkám. neříkám, protože je to opravdu zkos. když se to, ta píška, velice líbí. Předmluva se mi velice líbí, boj předmluva se mi velice líbí. A vznikají různé domněnky. Řada lidí si myslí, že ta píška bude ulužená. Ale ta píška, pokud se na peníze, nebude ulužená. Já to tady říkám veřejně do jestli se má hledat vydavatel nebo na a peníze nebo jestli to nestalo za úvahu to dát prostě na internet. Protože tak nějak neplní svoji funkci, nikdo se v ní nemůže poučit, protože prostě zamrzla. Je hotová, ale nikdo k ní nemá přístup. No tak já to budu učit, mám úkol tady od jindry a od sopena, že mám to učit na internetu. Tak to budu učit na internetu tochu no a pak eh, uvidíme, no, když budou peníze, tak to vydáme, když nebudou peníze, tak to vydám na Tajwanu, no, jako... ale na Tajwanu jsem vydal to, co jsem dlouho na tom pracoval a, a nemálo peněz jsem na to, na to dal, z těch eh, mých dárců, no. No a teď to leží v bednách a, a hnie to tam někde. A je to vlastně ten, ten účel toho. Proto nemám zrovna velký chuť, i když to můžu, já tam učím v té společnosti buda Education Corporation, tak mě to vydají. Jo? Když to bude dobře připravený to ale musí být opravdu dobře připravené. No ale pak to zase bude ležet ve dnách a, a nikdo o tom ani neví. No. Tak to nemá asi velký účel. No. Uvidíme, něco bylo, něco bude. No a když nebude nic, tak taky něco bude. nebo No. Jsem, jak jste mluvil o tom, že důvodem existence je lepení, to pění, no. znamená to tedy, že jsme existujeme proto, abychom lpěli. Takže ne, my neexistujeme proto, abychom lpěli, ale to je souvislé vznikání, protože máme počitky a nepronikli jsme je, hm? no, tak my máme... Eh, ta nahá, žízeň vůči počítku, jo, no, ob, obzvláště v dnešní době to tady láme mládeží hm? a proto furt slyším někdo spáchá sebevraždu, samá deprese tam a tam, přesto nikdy se nám tak dobře nevedlo materiálně jako teď, ale furt sami nějaký ty mizérie a popletenost a já nevím, co všechno. Hm? Slyším od svých blízkých přátel, to někdo spáchal sebevraždu, někdo zase je blázenci. Jo? No a právě proto je třeba poznat, že z toho lepení se, hm? z té žízně, vzniká pak upádána. Upádána je právě přivlastňování se. Hm? A z přivlastňování vzniká bhava, bhava znamená stávání se. Existence je proces buddhismu stávání se. Hm? To znamená, jestliže my meditujeme, my, my se musíme stát meditací, jestliže myslíme, musíme se stát myšlením, jestliže mluvíme, musíme se stát mluvením, jestliže zametáme, musíme se stát zametáním. Hm? To je zen, to je nedualistická meditace. Hm? No a to nastávání je všecko v naší zkušenosti. A jestliže se učíme meditaci třeba v cenově tradici nebo v Číně, my musíme to poznat. Takže ten učitel učí, jak nastávat. Naný Musíš se naučit v každém momentě nastávat vědomně. No, jenom, že my, bytosti popletené, my nenastáváme vědomě. A právě proto máme problémy. To neznamená, že nemyslíme, ale tím, že nastáváme v tý, na základě té skutečné mysli, tomu se říká v tradici Lankavatára, v tradici Zen, se to nazývá vědomé nastávání. A to vědomé nastávání pronikne tou alájo v našem traktátu, to je jasně vysvětlený kde se střetává ta mysl jako takovost s myslí, co běhá, ale iluzorně běhá. Ona skutečně, její podstata se nehne. A ta podstata a ty fenomény, která tam mysl vytváří, je jedno. No a to je, tomu se říká Satori, v čínštině kaiwu. To znamená uvědomění. A realizace bodhisatvu je vědomé uvědomování. No a to má své stupně ale ty stupně nejsou v protikladu s tím původním pro to, co ten text co jsem přeložil nazývá původní probuzení bez toho původního probuzení my si děláme iluzi že ty objekty, které vidíme tam skutečně jsou oni tam jsou ale jinak než si představuje. Proto musíme poznat, jaká je realita bez chytání se představování, bez chytání se těch objektů mysly. Čili z těch objektů mysly přichází iluzorní myšlení, ty objekty mysly nejsou od mysty odlišené. S iluzorní my mysl proniká a nasycuje tu takovost mysli a stává se nevědomost. A z nevědomosti my zase necháváme vystávat ty iluzorní mysly, které přizpůsobují, že čím dál, tím víc se lepíme na to, co si představujeme. No ale to souvislé vznikání, které je obsah naší zkušenosti, je jiné na té mysli, která si něco představuje a na mysli, která si nic nepředstavuje. Hm? Takže jestliže něco co realizujeme, hora zůstává hora, ale bude to jiná hora. Hm? Nedává eh, podmět k rozširování mysli na základě chytání. A tomu to má technický název buddhismu a to se tomu se říká prapanča. To je rozprostírání myslení do, nekočna, do nekonečna na základě chytání se mysli jako něco, co přesně reprodukuje realitu. Ale naše mysli nereprodukují realitu. Protože my se nechytáme reality, která je takovost v této tradice, my se chytáme svých konstrukcí, kterým se říká Vikalpa. No a první vykalpa je e, nadsazovat, to máte technický název v sanskritu Samároupa, nadsazovat hm, naše koncepty na realitu. Ale ty koncepty tam v realitě nejsou. Hm? A my se lepíme na koncepty, ne na realitu. Na, selef, na takovost se lepit nedá. No a ta takovost od samého počátku existuje společně s těmi iluzorními myšly. No a absolutní realizace je to, že všecko, co se chceme chytit, to je jako druhý měsíc. No? A to je ta velká moudrost. Tomu se říká dokonalost moudrosti. Hm? Tak to vysvětlíme pomalu, pomalu. Žádného knížku v ruce mít nebudeme, ale třeba nám to pomůže. Hm? No, kdo ví? Hm? No, tak já to budu přímo překládat z čínštiny. To mě taky je dobrý pro mě, tak si to zopakuju. Budu, naučím se to pomalu na No a tak, taky z toho vytěžím. Tak učím pro ty Indonézany, že si to pamatuju. Tak dáme tomu rozpuštění. Pomalu máme, já mám sraz se svou sestrou, jdeme na oběd. V úvalech tak musíme nasadit rychlost a jdeme na nádraží. Tak bylo mě radostí tady vás pobavit moudrostí, která stojí za to, aby jsme se stali její částí. Snažíme se o to a že se o to snažíme, měli bychom držet pohromadě a být jak jedna rodina. Pak nás hned tak nic, jako co se se mnou stalo, nezamává. A můžeme překonávat různé překážky na základě právě ulpívání, pění a přivlastňování se. No a ty, taková mysl mě právě připravila o všecko. No a je to taky dobrá zkušenost. Zase jsem poznal, že když nemáme nic, získáváme lehčeji pravdu. Tak dobrý, tak děkuji. Dáme zásluhy, nechce zásluhy dnešní společné praxe prenesou na všechny bytosti, aby jsme získali stav plného probuzení. O